Anem a parlar uns minuts amb aquest matinal amb Josep Salvatella, primer tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, regidor delegat del Museu del Suro, Participació i Cooperació Gent Gran de l'Esquerra Municipal i també recordem doncs vàries coses més dins aquest organigrama de l'equip de govern de Casa Nostra. Amb en Josep Salvatella, bon dia Josep. Hi ha ja, Rafael moltes gràcies per estar nosaltres anirem a parlar gràcies una a mica d'aquests diferents temes sobretot una mica i per, per escalfar perquè iniciem la conversa d'una manera agradable parlem del Museu del Sur i de l'Arxiu Municipal dues coses molt importants a casa nostra m'agradaria que me diguessis una mica com estan vivint amb dos llocs Josep, si et sembla bé començar amb aquest tema aquest confinament, aquest teletraball que molts estan portant a terme el Museu del Sori i l'Arxiu Municipal com, com ho estan portant? Bé, ho estan portant eh, sobretot eh, després de, dels primers dies, com tothom, d'una bueno, incertesa eh, o d'haver-se d'adaptar a les circumstàncies. Eh, D'això, ara ja, tu, ja van amb velocitat de, de creuer, s'està treballant telemàticament, eh, s'ha potenciat eh, tot el que es podria fer eh, a través de online, d'això, consultes telemàtiques, en fi, a través de les xarxes socials, etcètera, tot això bueno, ja es pot anar veient els que van seguint el Facebook, d'això, poden anar veient doncs, com es van desenvolupant les activitats i, i bé, inclús algunes activitats innovadores que que s'han plantejat que, que potser abans no, no s'havien eh, dut a terme o s'havien dut a terme d'una manera molt més esporàdica eh? com ara per exemple enquestes o així Mm -hmm. tots aquells que vulguin doncs, eh, poden anar a la pàgina web tant del Museu del Suro com també de, de l'arxiu mirarem també de parlar amb els seus responsables tècnics perquè ens expliquin quines són aquestes activitats que es poden portar a terme hem parlat amb altres eh, llocs de la, nostra, de la nostra zona i tots més o menys el món eh, diríem telemàtic és el que ara mateix estan explotant més perquè és l'única manera vídeos a les eh, pàgines web i presència a les xarxes per tant, eh, malgrat tinguem aquest confinament malgrat tinguem aquest virus a sobre el dia a dia ha de continuar. Sí, sí, sí, i de fet, a veure, a partir d'aquesta setmana d'ahir dilluns ja hi ha hagut la reincorporació d'una part del personal d'aquests serveis en els seus llocs de treball, o sigui que ara ja la, la part telemàtica es manté en, en alguns casos Uh, en aquells en què es, um, es pot desenvolupar amb plena normalitat l'activitat la, des, de, des de casa i, um, i amb altres en què es feia necessari doncs, uh, tenir una presència física en el lloc de treball, uh, ja seguint bueno, les indicacions de, de, fi, de, de les autoritats. Donc ja s'ha fet aquesta reincorporació. O sí sigui que a poc a poc anem tornant a la, a la normalitat. Una normalitat que esperem, Josep, per tots els eh, punts del nostre poble i ja saps que també com a regidor de la gent gran de casa nostra doncs, eh, tens un paper també important dins de Palafrugell Gent Gran del re, de la residència de casa, de casa nostra. Hem passat eh, realment uns mesos complicats, molt complicats. Sí, hem passat un, un, un veritable tsunami una desgràcia sense paliatius que, que ens ha colpejat molt durament a Palafrugell. Desgraciadament, en fi, si no fos el, el cas del geriàtric, a Palafrugell inclús podríem dir que dintre de tot les coses han anat força bé, o sigui, no hi ha hagut una, una forta incidència de de la pandèmia, però malauradament el microbi es va ficar allà dintre, és clar, és un espai tancat amb, amb, amb molta gent, molts de residents i molt de personal, i, i això, i, i unes persones, en el cas dels residents, molt sensibles a la malaltia, i, va, i això doncs, ha, ha provocat doncs, la, la tragèdia. Uh, ara te preguntaré més sobre, sobre el que ha passat i una mica doncs, quines solucions són les que es, es, es poden tirar endavant des de l'equip de govern, però hi ha una pregunta que m'ha vingut al cap i és com, com una persona com tu, uh, que ets historiador, de fet, uh, doncs, podria explicar una cosa com la que ha passat a Palafrugell, que ha passat a la residència, que ha passat a, a casa nostra durant aquest temps. Uh, suposo que és, molt més, és, és veure d'una manera molt més freda, no? Home, eh, la veritat és que ara mateix eh, l'anàlisi històric que em puc fer no, no, no me l'he plantejat. O sigui, estic vi, eh, ho estic vivint el dia a dia com, com tothom eh, i, i bé, eh, evidentment, eh, quan ho analitzes fredament en general, veus que les epidèmies han format part de, de la història de, de la humanitat, és una realitat amb la qual eh, bueno, no, no, o sí sigui, eh, no hi estàvem previnguts perquè, perquè realment feèiem molt de temps, eh, almenys aquí que n'hi havia hagut alguna de, de semblant, ens havíem de remuntar a eh, un segle enradera, però llavors veus que... que realment això ha format part eh, o forma part de, igual que hi pot haver-hi doncs altres eh, catàstrofes o altres fenòmens que de, la, de la naturalesa doncs, que, que ens poden colpejar i que tampoc els tenim a l'ordre del dia. Mm, ara, eh, eh, això en el moment en què estem eh, realment queda eh, subordinat a, a la diguem-ne, a l'experiència emocional de... De, del que està passant en el, mm. en el dia a dia. De res, ha sigut un, un, doncs una, una pregunta que m'ha vingut al cap, eh, com ho podríem viure, perquè precisament un d'aquests dies, amb els nostres joients, els infernirem una, una xerrada amb Daniel Fuentes, que també ha preparat una comparativa entre l'epidèmia del còlera del 1885 i aquest Covid-19 que, que estem tenint ara. Eh, Josep Salvatella, eh, hi ha una moció per al ple d'avui eh, de, de l'Ajuntament de Palafrugell, d'en Comú Podem, presentada per al seu portaveu Alfons Rius, que intenta eh, explicar el rerefons d'aquesta situació que hi ha hagut i on recordem que 22 persones ja han perdut la vida, i hi ha 48 pacients ingressats per coronavirus. Això és excepcional, però també posen el, el dit a l'Ananafra sobre la gestió que se n'ha fet d'aquesta situació a través del CCSIB i també de l'Ajuntament de Palafrugell. Eh, què no de, opineu des de l'equip de govern, què no opina el teu grup polític, o què no opines tu com a, com a regidor? A veure, eh, nosaltres la, la moció que està, la, la lectura que, que en fem, és que eh, planteja que un cop hagi, pla, eh, no, un cop hagi passat la, la situació de l'alama eh, que encara estem, està eh, d'aclarrir eh, què ha passat i com ha passat, per què ha passat. Eh, sobretot amb vista a, a millorar el, doncs els protocols i el que s'hagi de, de millorar de cares eh, que això mai més eh, torni a passar. Eh, I això s'ha de fer amb el màxim de eh, transparència, eh, objectivitat i imparcialitat. Per tant, nosaltres en aquest sentit eh, estem d'acord amb, amb el fons, i amb la finalitat de la, de la moció. Ara bé, eh, aquesta moció eh, no es planteja en l'espai adequat. Eh, o sigui, el, qui ha de promoure aquesta, aquesta investigació, qui ha de promoure doncs, aquest aclariment, és eh, l'òrgan competent que és el patronat de la Fundació Palafrugell-Gengran. Aleshores en aquest sentit nosaltres pensem que l'emoció primer potser s'ha presentat un pèl un pèl massadora potser hauria estat millor esperar que eh, la situació d'emergència de, que, que estem ara mateix eh, s'hagué resolt eh, i després eh, plantejar-la en l'espai en el lloc que eh, Uh, adient que és el patronat de la, de la fundació en la qual hi estem representats uh, igualment tots els grups municipals. i diguem-ne que tenem a paralla mateix les residències de gent gran no només a Palafrugell, però arreu de, del nostre país i un centre on Catalunya han estat en dels llocs on han patit més aquesta, aquesta epidèmia de, del virus que, que hem tingut. Prova d'això doncs, només hem d'encetar qualsevol ara potser no tant, però fa unes setmanes enrere sí, qualsevol telenotícies, el anuncis de TV3 o Catalunya Ràdio, on precisament ho comentaven contínuament, no? que els centres geriàtrics, els centres de gent gran les residències han estat els grans s'endemnificats d'aquesta epidèmia. Sí, sí, sí, això és, és indiscutible. Mm, eh, és evident que hi ha hagut, eh, hagut errors, hi ha hagut errors que, que personalment penso que, que venen de damunt, o sigui, eh, començant pel, pel govern de, de Madrid, o sigui, del govern espanyol, de no, de no haver eh, actuat eh, quan, quan era el moment, de no haver fet la previsió de, de, de les mesures que s'havien d'aprendre i de tenir el, el material que s'havia de tenir per poder atendre tant eh, els hospitals com, com els geriàtrics. Eh, els geriàtrics tenen eh, clar, un agreujant eh, que eh, les persones que viuen... Són eh, la, la població de més risc d'aquesta malaltia. O sigui, la incidència que té el Covid-19 eh, amb, amb les persones de més de 60-70 anys és brutal. És brutal. Aleshores... En uh, aquí uh, és onè hi hauria hagut d'haver, juntament amb els, amb els hospitals, les, les màximes mesures de, de prevenció i de seguretat. I, i no hi han sigut o hi han sigut quan, uh, en el cas per exemple doncs de palafrugell en gran i de tants altres uh, geriàtrics de, del país, um, quan el virus uh, ja ja era instal·lat a dintre. Llavors, Clar, tot això eh, bueno, s'haurà d'estudiar, de, s'haurà d'analitzar de, de, amb calma i, i veure doncs, quines, eh, sí, quines coses doncs, eh, han, han depès de les decisions que s'han pres eh, des, de, des de les instàncies superiors i quines altres han depès pes doncs, de les decisions que s'hagin pogut prendre eh, a nivell més local. Doncs això és el que veurem a partir d'avui, veurem com es desenvolupa, recordem a les 7 de la tarda la sessió plenària que via telemàtica tindrem en el dia d'avui a casa nostra amb la sessió de, de l'Ajuntament de Palafrugell ordinària d'aquest mes d'abril, es parla també de una sessió extraordinària que tindrem el mes de maig, Això ja n'anirem parlant. Josep Salabatella, alguna cosa més que vulguis comentar amb el nostre matinal? expressar una, una vegada més i, i penso que no, ben, haurem de fer-ho tantes vegades com calgui el, el meu condol eh, amb els familiars de les persones doncs, que, que han mort eh, aquestes setmanes de la residència. El meu suport i ànims eh, als familiars, de les persones doncs, que, que estan allà dintre i que encara bueno, que estan això amb l'ai i el cor de, de, de, això, de, de què pot passar. Els professionals eh, que hi estan treballant cada dia i que, que, bueno, que ho viuen. cal doncs, bueno, de ser una, una situació molt, molt dura per a ells també haver de, de, de, de viure de, de primera mà aquesta situació. I després eh, recordar que avui a les 7 de la tarda, eh, abans de començar el, el moment de començar el plenari es farà un minut de silenci en record de, de les víctimes. Doncs Donc ho tinm tenen... tots sí. a la a sortir el, als balcons, a les finestres de casa seva, a sumar-se en aquest minut de silenci que es farà. Doncs moltes gràcies, Josep Salvatell. Hem parlat una estona amb el tercer tinent d'alcalde, regidor delegat de Museu del Sur, participació, cooperació, gent gran i arxiu municipal sobre aquests temes. N'hi haurà temps més endavant perquè vinguis els estudis i en tornem a parlar bastament. Avui hem volgut fer un petit incís sobre com està aquesta situació. Per tots els professionals i familiars de Palafugell i gent gran, doncs una abraçada ben gran perquè el seu dolor és el nostre i també una encaixada de mans amb en Josep Salvatell. Gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.